A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim In alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'aynuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'amalina ma yahdihillahu falamudillahu wa ma yudlilhu falamudillahu wa haadiyallahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Të gjitha falënderimet, mirënjohjet, lëvdatat janë vetëm për Zotin ton Allahun subhanahu ve teala. Përshëndetjet tona, përshëndetet e Zotit, lëvdatat mshira begatit janë të gjitha mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastë dhe mbi gjithë muslimanët në kombës tësë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e kiametit. Të ndëruar dhezor me lejnë e Zotit Gjelle Vahala, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargën e legjaratave ku kemi vequnjë një tematik nga tematikat e robit karshi gjunaheve dhe epsheve dhe tekave të cilat ka mundësi me u përli me to. Dhe i bënkajje me lgjozije në livrën e ti me deri gjusë selikin e cila është një nga kërjeve pra të i bënkajim e lëgjauzijes, aja ty trajtonë se njëriju dë mos dëshmërisht duhet me endru monirën e të shikuarit kërshqë epsheve, kërshqë të kanëve, kërshqë gjunave që ka i banë nda i zote Gjell Gjellegjellu. Dhe gjunahat janë atë të sëtë s'ka mundës i robim e ikë prej tëra. Ka mundës i me zvoglu dozën, ka mundës i me, me stërhëlluën një xjonan nga i madhën e të vogël por me dal nga xjonat s'ka mundësi. Siç thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullahu teala, dhe thot në kët kapitin Ibn Qayyim el-Jauziyah, "Shikimet e robëve kanë dalur ka rishjonave. Katër shikime janë shikime të humbura, të lajtitura dha ajo shikimi i hyjvanit, i shtazës, e cila nuk shikon përveçse mungop më epshë dhe këto nuk kanë as një lloj dritën nga drita e Zotit." Tjetëri shikimi, shikimi doktorave dhe filozofave dhe atërë të sëtë janë mirë me studimin e fizike së njeriut duke më huar së njeriut ka përbërje të, të shpirtit. Edhe nëse pranojnë, pranojnë në aspektin e moralit, por nuk e definojnë së shpirtit të cilin e njefë Korani dhe Soneti Pengamberi sallallahu a reju e sellem. Pasta janë shikimet e kaderive të ndara në dy ekstreme, ekstremia dhunës dhe ekstremia duke më huarë, Puqinë e Zotë i Gjellë Gjellëllu në veprat e robit dhe këte në shikime të, të humbura. Pastaj, i bënkaj e Melgjauzije ka përmend edhe në në shikime të besimtarve, i kemi përmend 7 për e tëre, në ka ngele dhe dy. Këto dyat janë maja e shikimeve. Pra, shikimi i dëmbëdhjet është shikimi, ku thët i bënkaj e Melgjauzije, me shëtë dhulli, walinkisar, walkhudua. Shikimi dëmbëdhjetë dhe me këtët shikime përfundojnë në këtë varkë të legjaratave, duke lutë zotin tonë gjelë gjelë, lutë që Allahu të barë e këvo të ala, në banë për e të rëbëve, që i shikojnë gjonahët e veta, që ashtu që shdo i shdo Allahu mi shiku gjonahët, dhe që ajnë, pas taj në shikojnë me moshirë dhe falje. Shikimi dëmbëdhjetët, i bënkaj i me lëgjëzje, shikimi i për ulljes, shikimi i thyjerjes, do ta shikojm çka thot Ibn Qayyim el-Juzeyy. Nga ky shikim besimtarit, kurban xhyna duhet më e përfitu këta. Shikimin e thyres me uthi përpara Zotit Xhellalul dhe kjo kërkon atë nervën të cilën neve përmendëm që e përmendi Ibn Qayyim el-Juzeyy tek shtimi i, i ljozie, imanit. Ku tham në ligjëratën e kaluar se nëpërmjet gjunohave mund të më të shtui imanin nëse ti më shikue. Cili ishte ai shikim nëse ti ke djeshmëri të lartë dhe pak ku prak të prakësh nga bim ti reagon dhe reflekton dhe kërë refleks është i mirë për tyje kjo është i njët kishikim mu thi për para Zotit kur ti ban nga bim e kupton se ti e një rob që je i ekspozuar para rezicjeve para viruseve dhe kancereve dhe smundjeve kronike që ti skim mundësi i mishërua ta përveshtë nëse Zotit jo të do dhe të trajton me buci dhe t'ilishon ilacet Thot dhe për në kajim e lëgjëzije. Fëhina, fëhina i dhin jetë tali minhu alël meshedit thani ashar. Nga këto shikime që i përmendëm, kalojmë tek e dimbë dhjeta. Shikimi i thyjërjes, i për ules dhe i fukarallëkut për parazotit gjelle gjelalu. Thot, robin nga këshikim, thot, arrim që ta trajtonë, gjdo që liz nga që lizat e ti se kanë nevoj dhe janë të varë fëra për rahmetin e Zotit gjelëlu dhe kujdestarin e ti kur njeri u ban gjuna nga kështë shikim e kuptonë se gjdo që liz e jotja ku do qofta jo në trupin tanë në shpirtin tanë ka nevoj për rahmetin e Zotit nga se nga gjdo që liz mundet me dëpërtu e smundja dhe me qëkatru e Pra mundët gjënoj i dorës, gjënoj i gishtave, gjënoj i sirit, gjënoj i veshit, gjëdoj gjënoj nga të cilat dhe përton, adhe e shion trupi jot atë gjënoj, të jep me kuptu se je i varë fërpër për mbrojtjën e Zotit. Pra robi, atë shumë banë gjënojë që sa që kitë që lizat e ti janë të rrezikut para shkatrimit. Andaj e kuptonë kështu se gjdo që lize vogël ka nevoj me të arujtë Zoti. Me miliarda që lize në trupin tonë vlezër. Sa gjinohi hi ka sytë, sa gjinohi hi ka veshtë, sa gjinohi hi ka, ka gjuha, sa gjinohi hi nga dora, nga kamët, sa gjinohi në barkë, nga të ngronate e ndalume dhe haram. E loj loj gjinohet, të prekurat të ndryshme, Zoti në arujtë. Kërejtë këtë së mundje, përqohën dhe qarkullojnë në përçelizat për tjera, që do me thonë se neve jemi të ekspozuar para shkatrimit, atëher pëse nuk shkatrojemi nga se zotë i ongjëlle gjëleli hunarun, dhe për këtë ruaj të kërkohët, falëndërim, për atëti në vazhdimësi e i ekspozuar para gjunajt dhe ke mor helme, dhe ato qarkullojnë në përçelizat tjera, Jo këntan në për mishin tanë, për kocën tanë. Atë pse nuk shkatrohesh? Pse nuk shkatrohesh? Ngasohesh një kujdestar i cili i ruan këto të çeliza. Dhe ajo është Zoti Jo Jalla Jalaluhu. Thadibun qayyim el-juziya. Në dorën e tij është shpotimi, është udhëzimi, është lumturia dhe në pastaj thadibun qayyim el-juziya, thadhkyot gjendje e robët për të cilin po flasim shprejhja është e vartë fërë për gjendja, kur të shprejhë gjendja kër robi tregojt fukara me zotin e vetë dhe se edin se që lizat e vetë kanë nevoj për zotin e vetë thot kjo gjendje realisht shprejjet janë fukara janë dë varë fratë zbehta me e përshkrujt gjendjen mirë po qka thot inë në metu të, të rakubit husull thot kjo vetëm shijohet ku shë ka ndorë këtë gjendje Pro kjo gjendja që Robi është fukarar me Zotin, na orvatimi me shpjegu me fjallë, amë kjo nuk shpjegohet, së është gjendje shpjertrore raport Zot me Rob, vetëm shijohet. Vetëm shijohet. Pas e do të gjibën ka jim, elgjozie, nga Gjunaj, dhe nga kjo gjendje dhe kjo shikim, thot arin Robi me u thyje, me një thyjerje, ku një, në përmjet të cilës tyjerje e shëh vetë vetën, si kur një enë e gjuajtur nga pronarët e shtëpis, nuk ka kur farvlere e ndryshkur e shkelin kamt. Shiko, robi në këtë gjendje që shëh vetën karë që zotit, si kur një enë, një gotë, e kanë gjujt njerëzit se shuduhet. Ajo është e ndryshkt e thyme, kërkush tuk i kushton vëmendje. Dhe rrugës vetëm i e shkelmojnë me me shkelma. Gjdoj diti e largonë prej rrugës me me të shkelmuar. Pas ta i thotë. E kuptonë se në ta nuk ka kur farë dobije. Dhe as kush nuk lakmon të qifti i ti. Dhe nuk është objekt që të përmirsojotë përveç me përmisimin e Zotit vetë. Pra njeri ju, rob i vërtet, i Zotit është ta i cili, e kupton se nga gjunahat që ka i ka, dhe këtu duhet të jemi të qarë. Ibn Kaim i folë për realitetin tim e Zotin tanë. Jo ma cka të njofi njërzit. Jo autoritetin e perdës. Autoritetin jash perdës. A da e këtu thot, Ibn Kaim e lëgjëvzije, njeri ju duhet me pa vetë, nëse s'ko kur farflere. Që që ka thone Bu Abdullah el Kahtani, një një për djetarë dhe imamave të mdoj të Spanjës në poezin e ti në nije ka thonë me mahek Allah u perdhen nuk umjopi njerëzit selam me mahek Allah u perdhen nuk umjopi njerëzit selam dhe ki imami muslimanve e mos flasim për njerëzit mirë për vetë pëlqimi është në damar të njerëzve ingulitur fuqishëm andaj thotë robi vërtet nga kështë shikim e kuptën se s'ka kur farvlere dhe se me bëa Allah u me e z e kuptoj njerëzit sfar kemeti ka dhe sfar vlejre ka. Këtu gjithë njeri e din vetë vetën e vetë, kar që i Zotit vetë. Përveshtë nëse është mpimë. Mirë, për nësi ka dole mpimja, e din se Zotit vetë jarun, autoritetin dhe bukurin e pozitës që ka e Zotrën në shëshri me, me rahmetin e vetë. Dhe pak me lëshue, ndodh fatkecime ta. Dhe di bënkajim, e lëgjauzije. Nga ky shikim, njeriju i shef të mirat e Zotit të shumëta me gjithë pameritën e madhe që ka e ka. Pra, gjithë të mirë që të, Zoti, të se, ka dhonë Zotit, te kuptonë se karshi gjunave që ka i ki, dhe këtët mirat që ka i zëtronë, vesh një mirësi e madhe që ka të madhe. Pra, gëzon shëndet, gëzon familje, gëzon basuri, gëzon autoritet, gëzon përshëndetje të njerëzit, e loj në loj të mirë, gëzon shtëpi, Luksoze dhe komoditete dhe këto nëse i merr dhe i nxjerr karshixhunarëve tua, ku a është merita? Çyse meriton ti? Ti vazhdimisht i e karshizotit me xhonaja, pa i vazhdimisht i dilshën të mirat. Andaj thotë: انه لا يستحق ولا كثيرا ولا قليلا. A e stihiku, wala wala Aje kupton se as pak as shumë smeritoj? Po robim po vlasim. Jo po nje shkallojt se Allah e ka dit çfarë jam unë për çata mi ka dhën këtë sendë. Kto njerëz janë të vulosur. Ta nuk morin vesh Adash ka mendojnë se Zotit tëre i ka mbulue Se e di se janë të mirë Këto janë të mashtruar Por robi e dinë se Vetë të mirësie e Zotit ajo që ka janë ban Gjallë Thot E qëfar kajri i ka bo Allahot Që ajti jape ati Bra Robi i thot vetës Që ka i kumë dhonënë e Dishka Zotit qaj më ka bo që ka së mira qka, Qaj ki dhonëti Zotit Nëse thua adhurimët, adhurimet janë çajtë që ai të ka mundsuar mi bó. Ai të ka mundsuar mi bó, mi avon ti aty. Dhe vetja jote është prej ti, dhe ndjma e ti është e ti, dhe gjithçka është e ti, ti je objekt lëvizje e kaderit të ti, çka është e jotja? Andaj njeri kur i shef të mira dhe kur i shef të këqija, thot kush jam unë që më më ngon ka të shumë? Dhe kjo e shton thrymën. E thën edhe më shumë. Ba është qëllimim me e thy vetën Thot djepën ka jim Elgjauzije Thot e kupton se shka kur farë kadri As një kadr Zhzolloj pozitët që ka qëkon vëtë veti Se ti e kitë zoti Dije se është imaginat Dedi sa disa prej selefit Kër kanë diskutu A është duaja Kër të pranohet duaja A është shenë sa Allah u pëtë do Qëko ku kanë shkue Njerës të cilët e kanë njohë zotin Kanë debatu, dhe është kësh me, me sejle një orë të, të ulemat. Kur njeri u tja pranon Allah u do atë, argumenton se Zotje e do. Përgjidja e se lefit si është, kanë thonë, si kur t'i shkanë alamet se e do, i shdash me thonë se Allah e do i blisim. Kër i ka thonë, në kërkesën matë fuqishme, lemë në derdit gjikimit, ka thonë i lantë i e. E i e a fëtizuarë. Inë në kemi në mundvarinë, dhe kjo nuk argumenton se edo, ma djo rejtë janë da i blisë dhe shumë e madhe. Andë e kër Allah o t'i plëcën do atë, mos me ndo se kjo është pozitë e zotit, ka mund t'i t'a ka përshpejtu dëshiren se nuk do me, të, me dëgju e zani me tani. Mere, si kur dikur kër ku i dhu, mere që ta dhe shko. Si kur pengamberi sallallahu aleyhi sallem, një ditë prej ditë dhe plasë shkën e luftës, ishtet nuk e nda. Dhe vishin Dhe i pa disat largën nga bedevit Të cilët thonin vraponi më rrënjë deve Të Muhamedi sallallahu aleyhi osallem Dhe ju dha Dhe disëkaj nga sahabët e afërë U shqetsun pak Si ka mundësi Ne e bojmë punën Ata e morin meritën Ne e krymë Shërbimin Ata e morin të mirën Dhe për nga mbej ndësallem Këtu ja umësoj Se të cilë a është dashnia A është dashnia ati që kë ja jep Ata që kë më banë afërë Dhe a tha, at, nësë kjo është me pengamberin së sellem Me Allah, unë gjellë gjellalu është e pak përshkrushme I tha pengamberin së sellem Ela të rdaun Asinit knasht ju Kujna sahabëve të matafër A nuk i një të knasht ta ju Që njërzit mi mor Deve dhe pasurit Ju me metë me pengamberin e juve Pra Depsir ka ard A nuk ju mjafton une që juve ju du me nejtë me juve këtë në timorin parë dhe letë shkojnë. Kështu është dënjarë trajtimi i Zotit me roptë. Apo do shumë, meri, dhe ajmo nuk e lutë Zotit, nuk i bindët Zotit, zdo me pa Zotit, meri, e angazhon me, me epshe. Dhe dënjarë besimtarin e ngushton që ta angazhoj e me vetë vetën. Dhe i risa ka arë në për disa trasmetime, sa Allah ju thotë me lacheve, shtyjënë, shtyjënë kërkesen e ti, tani të fola la të thonë, o Zotë, o Zotë, ja rabbi, ja rabbi, ta një allaut të këthonë, o Zotë, o Zotë, kjo thyrja që ka e dënë robi prej, që e dënë allaut që i lovalen nga robi i ti. Pasta i thotë, në robin nga ky shikim, të gjitha veprat e veta, të mira, të cilat i ban në raport me Zotin e vet, i shef të vogla. Madje, thotë, edhe sikur ti bën të gjitha ibadetët e njerëzve dhe xhinve do ta kuptonse do ta kuptonte se karshi zotit janë kurxho hiç para mendo sikur neve thotë ibn Kaimi njohni për njerëzve ti bandte veprat pritë e Ademit deri tek i fundi për njerëzve kret me me çindra miliarda dhe xhinve po ashtu kret punta të nëve mbi botë Kish me kuptu se kjo për Zotin, kur gjo nuk është. Qa është kjo për Allah, unë gjeli gjelalu? Kur gjo si ti dhe në tina. Sa e është duke dhe në ti të mirë, të sëtë s'ki, mundësimi me i pagujtë. Pas ta i thotë, dhe në krahaskësaj, ishe gjunahot më të vogla të mdoja. Ishe gjunahot të vogla të mdoja, shka dhe në hudhejfja, vëllahin kohën e pengamberi sallallahu a.sallem, disa vepra shka ju pizini ato, kur gjohiqë të stësgirune, ju i zvogloni ato në trurime juve, ne e kena logarit prej el mubikat, shkatruzve. Pra, ka ndryshu standardi i vlerave të njerëzve. Pas e të të të bënkajim e lgjozije, sa afër është kjo zemër e thyrë, me hinë në kujdesin e zotit. Pra, nëse njeri ju thyrët kështët e zotit vetë, Allah e mërë në kujdesin e vetë, thotë, sa afër është ndihma dhe rahmeti, dhe përkërahja e Zotit afer kësaj zemrë, cilë zemrë e cilë a thijet me ketë thyrje, thot dhe pasha Allahum, një frimarje e këti robit, e cilit, qëtishka e ka thichështu vetën, është shumë ma e dashur të Allahum, se sa kodrat e veprave nga ata të cilët janë begeniz dhe e kanë vetë pëlqi vetën. Pra, që gjithë dhëtë, nefesë, Vesh një frim shka e ja merë që që ki robë me që ke të zemër ashtë të allahu shumë ma e lartë se sa kodra pe vejprane a ma që të kodra ja përmejnë ajë aj zotit ja përmejnë robëve dhe njëherë njëri u të zot dhe të mund hapin e parë shka e ja banë këndej u të zimit vesh filonë mi thonë një zotë këshiri be këta gjuna që ashtu bo ka dalë o vlasetit deri, deri djeçan e keve deri Pësë shpo dhu Allah umë gjitik nena, po t'i po dhu këshiri këto shka banën. Dhe kjo është vëtë pëlqimi që ka i shkatron veprat. Një frimarje e zemrës e thirë parazotit është ma e madhe se sa kodrat e atyre që ka lëfdrohën me veprat e veta, apo lëfdrohën me dje që ka i kanë arrit, apo dikush me i badete. Ta përmen, mundohet me ta silë për, për reti dhe për çarku dhe tërthorazi, sa i agjeron e banë veprat që ka ti si banë dhe njerëz jausin se unia më e mirë apo me dije në vazdimsinë njeriu mundohet mi tregusë thënë se un di pak më shumë se sa çka di ti dhe nuk e haron ata se Zoti Ongje Leljal ia ka dhënë dije kur doja e merr kur doja e merr andaj nuk ka hapësirë me luv me luvdru as me luvdru asme dije as me arritje te ibadete as nje lloj pune andaj ta di bon kayim el jauziya zeemret etilla janë më të dashurat e Allahu Tebare kjo vë Teala, këta të cilat i kanë ullë kokat për para Zotit të tyre të dhe ju në vjenë tur me shikun nga Zotit vetë. Pas ta i thotë, i është thonë disa predjetarve, a ka o mundësi zemra me bosejtë? Kërë kanë folë për këtë tematikë. Kanë thonë, a ka o mundësi zemra me bosejtë? Pra, balë i bënë sejtë, durët, bëjnë tokë, kamë bëjnë tokë. Zemra, a mundët mirë a sejtë kanë thonë madje zemra i bje sejtë dhe Allahot nga momenti që bëhot mësliman e deri të takoj Allahot në gjelë e gjelë e se qënë kryon kjo është zemra zemra i bje në Allahot sejtë dhe dhe nuk e qënë kryon ajo që ka e qënë kryon është trupi nga që i e shkërku e i e shkërku namaz 5 herë në dit a zemra sa e e shkërku namaz a më nështë ti melon zemra një, një moment për momenteve pa, pa përulli parazotit Ajo kiber tashkatron Andaj pengamberi sallallahu aleyhi sallim tha Ku shkon zemr Ku shkon zemr Një grim së të kiberit Pro një moment zemr ati nuk është në nështruar Nuk hingënet Nuk hingënet Pse nga se zemr ati du të me qëndru Vajshdimisht në Në sejgde Pas të të të i bënkajim el gjozije Vo i dha sejgjede l kalbu lillah Kur ti bëhet seshde Allahut me zemr atëherë thotë të gjitha gjimtyrët nështrohen në përputhje me shëriatin ku t'i boj e zemra seshde Zotit atëherë gjimtyrët qka bojnë gjimtyrët bojnë seshde dhe i kryin dhe tira në vërsi që i ka lip shëriati pra, a ka mundësi njeri ju a dhe ashtë i urdhu me mojt balin në stop seshde, jo nga se ka hake tjera andaj disa prej sahaveve kër jo është nështru zemra ka dasht me me u pëzullu nga vej për atjera po për nga mëveri se se mi kam su ka thonë jo, familia ka hak barku ka hak shokët kanë hak e to gjitha haket që a i ka një riu ama zemra duhet me mbet i, i përullur dhe e, pa, e nënshruar para Allah u te bareke vë te ala këtë robë nuk mundesh me e pa për vetë se të nënshmuar të përullur Miskin Musta t'i fenleh Kërkon butësin nga Zotit vet Pra thot, gjendjën ku t'ja shifsh t'i robit T'amam t'a shifsh t'i e kupton se kë njeri është të lutë butësin e Zotit Andaj dhezër, pengamberi s'a s'allem Hadith që kanë t'jeni ma Mahmedi ka dhëm Njerëzit matë mirë të Allahu Janë ata të cilët Kur i shofin të, të tjerët Ja u përkujton Allahu Në veç me e pa Po, kështu në njerëz në në në shoqëri tek muslimanat dhe ka pasur të kaluarën, tamam tash ta ludon diçka aj. A nda njerëzit e ki pa, çdo kush në fushën e vet. Tamam tash të, të kujtohet kjo. Me pa po një një lojtar të sportit, tamam tash të, të kujtohet ai. E shef njëri i cili mirit me libra, tamam tash e di ti se tash ka më ardë mohabeti i këtij. Jan disa njerëz ka thanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idaru u dhukirallah veç ku çifën ju kujtoën njerëz vallahu thot Kur'e shef Ibn Qayimi kët rop i cili u ka thii zemra thot gjithmonë shef se kjo është të lip diçka prej Zotit falje pa fol dhe kjo nuk nuk është aktrim Zoti më aktrua do më mriqet gjendje pa aktrim më unësh më thon çka dush na na thirr më thon çka çka dojna ama te Zoti oj diçka tjetër yes aluhu atfa hu wa rahmatuhu eli butin dhe falën dhe mëshirën e Zotit vet Thot në vëzhtë dimësi është duke e përgdhel Zotin e vetë Jo me përgdhelje fizike Hasha lilla Po, si kur njeri u kur e përgdhel dikan dhe e lutë Thot i bënkajim Elgjozije Qka me ndonë për njeri i cili E ka kuptu se s'ka jet S'ka gjallëri Vetëm se me rahmetin e Zotit vetë Dhe se është i shkatruar nëse ka plan hidrimi çfarë ndo për këtë gjendje për njëri i cili e din se të gjitha fmirat janë prej Zotit thot dhe për kta e kemi sjellë një shembull ibn Qayyim thot për ta kuptuar këtë gjendje e kemi sjellë në shembull sikur një, një djal thot të cilin e ka marr prindi në kujdes e ushtej me ushqimet më të mira e vesh me veshjet më të mira i jep të pië pije me pije të më të mira i ka siguruar shtëpinë më të mirë në vazhdimsi nuk ja hek sy e shikon dhe kujdesit, e zhvillon në aspektin e dijes dhe gjithë sen që ka nevoj. Dhe një ditë prej ditëve e dërgon për disa kërkesa. Për indi e dërgon ketë fmi e të cilët e ka kujdes shumë, dhe rrugës e kapin armistë. Rrugës e kapin armistë. Nërsa këj që që u kam su, u kam su më kon në komoditet, me babën e vetë, me nanën e vetë, duke i dhonë të mira. Dhe e ka kap armiku. I cili armik E, e këthen sielën këtë në këndër tënë a e ka përgëdhejnë, këjë si në vrashtë a i vrasht. ka dhënë, këjë nuk jep kë i e përhiqë a e ka mëzë shtopinë komoditetë, këjë e ka fut në burtë thot e trajton me ftyrë të vrashtë e kërsnon me kërstimet më të mloja me të gjitha kërsnimet thot e premton se do të shioj e dënimin që që ka shioj ki e ka për qëllim shetanin tëse këtu është shembolimi Thot, dhe në momentin që ka vendosin ata me likfiduë dhe me ekzekutuë, thot, e dëgjën zonën e babës vetë. Pra, është kap, nga armiku, dhe në momentin e parë, në momentin e fundit, për me ekzekutuë e njën zonën e babës. Dhe e shëfë se baba ka arë me arë me shputu këta. Thot, qëshë me ndoni se ki ka me kërku në dimon nga baba e vetë? jes të gjithu ja e bete, ja e bete. Thot, klith dhe bërtet dhe medënez qanë, o baba jem, o baba jem. Thot, lotët i shkojnë faqës. Thot, fukarallëki shikohet në sytë ti. Thot, e ka ullë kokën duke pritë momentin, thot, a mendoni se baba vetës ka me dhonë maksimumi me shpëtue. Thot, Pastaj thot: Çka mendoni për atë i cili kështu ka hikte Zoti i vet? Edhe i përulët Allahu Tebaraka ve Teala e ka vendos kokën në pragun e adhurimit dhe i thot Zoti i drejtë: "Ya Rabb, irham man la rahima lahu siwak." I thot: "O Zot, mëshiroje kët robën që nuk ka mundësi të mëshiroj dikush tjetër për veshtej." Wala waliya lahu siwak ska kujdestar tjetër për veshtje as ndihmës për veshtje as strehues për veshtje as ndihmues për veshtje miskinun faqirun i thot Allahu jam miskin dhe fukara mirpo scena e tregon vetveten pa ard në këtë skenë suni shihon këto këto knadsi thot ibn qayyim el jouzija a mendoni se zoti i vet ka më lënë këta kur ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu është mëjë mëshirë shëmë me më robrit e vetë se sa nana me, me foshnja. Pra nga këshikim, Blezar, besimtari duhet me e kuptu se të gjitha që lizat e veta, i gjithë shpirti i ti, i gjithë trupi i ti, është i vartë dhe fukara për mëshirën e Allahu të bare kjo vëtë e ala. Nëse nuk e ka plenë mëshira Zotit, është ka trovat. Dhe shdo mirësi është mirësi e Zotit. Dhe shdo punë e mirë është mirësi e Zot dhe shdo këzim dhe hare dhe dhe shdo sa në të mirë shkaj ja e këzon është prej Allahu Gjellet Gjellalu dhe këta duhet me e të regue. Andaj kër i ka thënë Allahu Gjellet Gjellalu për nga mberi sasallem emma bini emma ti rabbi kefe haddith me begatil e zotit tanë shfaqunë. Ka nërë disa komente. Komenti parë ka thënë shfaqunë se je për nga mërë. Ka zotë se je për nga mërë. Dhe komenti i ditë është komenti i ditë është Për një mejtës që ka t'i ka thonë Allahu Gjellalu, dil hapë t'azithuj, Allahu mi ka thonë. Dil hapë t'azithuj, Allahu mi ka thonë. Kini pa vezër, se neve kuptojna me rapore që e kina me njërës. Kini pa prindis i ndijet, kur para krejtve thotë, që ke t'mirë ma ka bo baba. Kini pa shoku që i ndijet, nëse para krejtve t'mirë në që e ka bo, i thotë që ki shok i ma ka bo dhe njërzit kështu jetoj duke ishkëmbit mirat dhe falendërimet Zotit sendin mashtë madhë shka e do robim ju thonë të tjereve që që këtë mire kam për Zotit që ka që ka li për Allah u gjeluala për njëve veshtë miret që ka i ki me thonë për Zotit i kam a as të nderi a as shefi a as kur kush përmi ti që ka ashtë nuk ban me, me ja përkacu ati të mirën me thonë po në përmjeta ti Ajo është vetëm kanali Ka ka kalu, sikur që neve nga ka kriju Zotë i unë gjellë gjellë në përmjet Barqeve të nanave Aja nga ka kriju Barqe në në së konë kanali ka kemi dal Kështu janë të mirat e Zotit Vinë në përmjet kanaleve Në përmjet punëve të ndryshme Sebeve të ndryshme Ama handi absolutit e kon Aja që ka, ka kriju edhe atë sebepin Edhe atë kanalin Ka ka kaluve, gryka Andë e thëtë i bënkajim El Gjozie robit duhet të shikon gjinahin me ketë shikim. Të thijet për para Allahute Bareke u e te ala. Kjo shikimi i dëmbëdjet dhe shikimi i fundit që ka thati përnë kajje me lëgjohzije shikimi i nantë i besimtarve ku është maja e shikime, ajo është shikimi i ubudijës dhe dëshurijës. Kjo shikimi i fundit. Kë thati përnë kajje me lëgjohzije kjo është maja për të cilën ka njëtuar për nga mberët si dhikimt, shuhedat dhe njerëzit e dhevatshëm. Pra cila është kulmi, kurobi, mundet me arrit, me shiku raportin e vetë me Zotin dhe gabimet e veta, ajo është obudije. Obudije, vëzër, neve shpesh herë fjalla rob, si kur nuk në aludon në ata qka duhet, a ndaj edhe e, gjuhet e tjera, përveç gjuhës arabe, nuk e, e ngopin, nuk e ngopin shpirtin me, me do më thanje dhe kuptime dhe në gjyrat qka jetë, Kurani, anda qathan Allahu ojelalul sibghatullah. Ngjerosja e Zotit. Ngjerosja e Zotit. Cila ngjerosja e Zotit? Në Kur'an, me Sunetën e pejgamberisë s.a.l. Nga djua e originale. Andaj, shpesh kur themin diku na robria është kulmi, nuk e ndjejnë. Ngase fjala robri të na diçka nuk ka të bëjë me ata që duhet të masocu. El ubudiyë në gjuhën arabe është shkelje i thojnë tarikun muabbed, rrug e shkelur, i thojnë muabbed. Dhe jam pajtu të gjithë gjuhëtarot, se fjolla abd, fjolla rob, rjedh nga toka e shkelur. Pësë është toka e shkelur? Nga sa ta e shkelin të gjithë, dhaj nuk reagon. Kini pa dhe njëherë toka muqu me thonë, bollë më shkelët mo. Kini pa dhe njëherë, bollë mo. Pisi kini njisë, pisi kini orë, piti ademi, e deri të ju, vëqëni të më shkelët ka anë një rrugë e mbështetur e inxhëndruar nga kjo fjalë është e marrë te robi robi Zotë i Zotit xhelel xelalu pra ata gjithçka çka e rrethon e e fut edhe më tepër në shkelë përpara Zotit xhelel xelalu thë di ban qaim el jawziya wa huwa el ghaia kjo është kulmi robëria dhe dashuria është kulmi në të cilën e esy, synojnë të gjithë të udhzuarit e selikun E seli ku në gjuna rabë është të utzuarit, të se të e kanë zedh utzimin e Zotin Gjellë Gjellë Luhu. Thot, kjo është rruga dhe pozita e të malë në gjyërve, të se të kanë malë për takimin me Zotin Gjellë Gjellë Luhu. Kjo rruga e atërët të e cilët kanë flak në shpirët atë të të të të jenë me Zotin e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe kulmin e të nështruarit për parazotit është bo si kur toka e shkelt këptoni toka e shkelt ofendohet nënshmot, përçmot, shat cenohet abuzohet, shantajohet me ta a nuk e ka gojle pëse nuk e ka gojle, dhe kjo nuk është mua bet kjo është gjendje që dhëtë mu shihua sepse zoti vet i thot tit që të rri të shuj a, a më kështë që apë më thoj të rri, a këpton Pra, thëtipën kaimi, kjo kul më shamunet me mriti kush. Andaj pengamert janë në maje. A ka më të shamë se pengamberet? A ka më të shamë se pengamberet? Dhe zërveshme më ditu në akuzën e pengamberit sallallahu aleyhi sallem me gjënun ti dalin mend për këryje. Para mendo me arë vendim, i krejt njerëzve se që kja budalë, zyrtarish me qëpal budalë, me gjinu nënë, e kanë shpadhë zyrë të arishë budal, ty me shpadhë më halëtane budal, mos me të folë me trajtu si budal, si i qëmendur, si me dalë për i qëmendinës, a dy fargjendje është ajo, ja. dhe këta dujt me duruaj, dhe me gjithë këta dujt me shku me mjubathirja të në, dhe mjithirë rukë zotë i gjele gjelelu, i kanë thonë se ti e si hirë bazë, ti e si hirë bazë, që janë akuza të mloja, I, janë akuza të mloja, dhe këto pengameri duhet mi durue, në meke e kanë torturue, dhe s'ka pas të drejt me këthi, mi mshu e kisë guzoj me e këthije, e kanë qitë planësin, dhe i s'ka guzoj me thonë, përvecë se me këshirë ka qildi. O, Zotë, dhe qëka që e ka pas të, të lejume, tëra më të vjetë. Neve, e dipës e Siragon, nefës i onë, kërë, shahëmi, ofendohëmi, dhe nëqmohëmi e dim njëve si ragon nefsi për nga mberi se zëllëm 3-10 vite nuk e ka pas drejten me këthi me këthi dorën ma dje e ka pas urdhër me urdhru shok të vetë mos me këthi dorën kja ubudije e ka mënshtru vetëm për hirtë Allahu Gjellif Gjellaluhu dhe ti për në kajim El Gjozije vetëm në këtë shikim që të sohon zemrat e robëve thotë kjo shikimi ku robin nuk shëf dikant jetër për vetë zotit të vetë. Je stëvli ala kalbihi u lisanihi hubbu hu. Thotë zemrën e vetë, dhe gjuhën e vetë, dhe qenjën e vetë, dhe mendimet e vetëa, ja ka morë dashurija nda i zotit gjellë gjellalu. Pra edhe khataratët, imaginata, fantazit, shpirti, zemra, gjuha, krejtë që ka i kiti, me ti morë zotit në dashurijë edhe aj pas taj urdron, haditi për nga mberi së sëllem, mështë i njohur, ku ka thonë për nga mberi së sëllem, Allahu Gjelluala ka thonë, dhe të përmeni për në kaim e gjëzije më avon, ka thonë për nga mberi së sëllem, ka thonë Allahu Gjellaluhu, jell robin mësë shumë të qafrohet të une është me farzë. Pastaj vazhdojnë me i kry farzët, dhe me shtu në tona file, dhe fillon edhe botë më i dashur të une. Hatta E kur ta du, që ka ndodhë? Që ka ndodhë ku ta du? Banat milioner? Jo. Ja. Kam banë pare? Jo. Ja. Kur ta du, ka thamë, Allahu Gjellel Gjelleluhu, febije jesma, me mu ninaj. Që ka ti thamë, dëgjoj e dëgjon? Që ka ti thamë, mëse dëgjon, që ta se dëgjon? Febije ju busir, me mu shikon. Që ka ti thamë, këshir e këshir? Që ka ti thamë, mëse këshir? Mëse këshir. Dhe bje jabutysh, me mu e mëshonë dhe me mua ec. Pro dorën e tij ai thot tie robizotit. Robi Ku t'thoja ulu ulu. Syriti thot, "A më kshit sa e bukur." Ole ka thonai. Mëse kshit. "A më unë po duh, po kam xhev me ngu pak shta, se shumë e shit, shumë e këndshme, mos e dëgjoj." Se ky vesh është rob i Zotit, zguzon më e përdorti. Aja përdor. Thotim qaim el juzhi, kjo është pozita e fundit. Kur ti gjithçka kije ja dorëzon Zotit. Dhe zgjuxon asnjë gjimtyrë jotave vepru kundërshtim me dëshirin e Zotit Xhelal Xelalu. Kjo është kulmi vëllazër. Kjo është kulmi. Ta ta mëna më më kallzu me, me, me fjalë, mëna më lexu pi ibn Qaim el Juziës dhe për ulemave të tjerë, kjo nuk nën kupton se na kenë mrikë gjendje, nëse kjo gjendje është shumë e lartë. Mos mëtu mos më tu, janë shtru vetës asnjë dëshirë, por vetëm se Zoti ka dhënë urdhër. Kjo është pozitë e më marrë. Kjo është pozitë e pengamberve, pozitë e shuhedave. A të se dhe ka ndonë shpirtin për një të Allahu Gjellit Gjellalu. A të se të janë siddiqin, se i bubekri, dhe të janë salihin të devatëshëm. Kjo është pozitë e pengamberve, transmitohet nga disa prej djetarëve, se kam thamë, kam provuar të hi të kë Allahu Gjellit Gjellalu nga dhera e adhurimeve. Kam provu me hi kë Allahu me punë, duke bo punë të mira. Thot, derisa i gjeta dyjërt të, të zanta, shumë grumbull kishë. Ose ka ropë të Zotit Gjellit Gjellalë, mundon me hintë të Zotit të bare kjo e të ala me, me grumbull. Mosë e matë me të sotit, dhe zërë. Dite në gjikimit, se endi maj madhë që ka më konë, ka më konë vishni dëshirë. Me mujtë me në pranu Zotit mirasejsh dhe ati. Me në pranumë i rasejde. Sikur sot shka shkojnë mas krijetarve, në nshkru ma këto, jep ma ti muni autograf, jep ma ti muni një mbështetje, se ndi vetëm dite në gjikimit, ka me kanë veç Allah me në donë leje bjeni sejde. Ajo është kulmi i pranimit. Thot jive në kajim e lëgjuzije, ka thonë një djetar e gjitha derën të, të zandë. Nga, nga veprat e mira, thotë pastajë, nuk pa ta mundësi me hi përvec nga dera e fukarallëku të plot e gjeta derën të gjanë. Tela është këder nga fukarallëku dhe dera e cila në nështrum për para Zotit gjellet gjellet dhe të banë rob. Pra, sa janë ata të cilet janë në rob të nështrum për para Zotit, që edhe dora e ti shguzon me vepru, vetëm zë shëriadja ka lejuve. A di sa janë ato? Sa ka dënjarë që Njeriu i thot nefsit të tij, çish fol ti. ka folim ndil Xhouzi me nefsën e tij. Ka thonë nefs, aj të dosh atë. Unë e di pse ti të dosh, se me çetatit do më mriçetu, a më s'ta jap. O nefs, ka thonë unë e di se ti ke mërak mu më lavdroue. Dhe të vjen shishkut lavdrohesh. Dhe ka thonë prezencs tonë skiçef mu lavdrou dikush, se kohxha i të vjen. Unë e di ka thonë këta. Ka thonë unë e di se kiçef ti njerëzit më thonë, a e di se filan ta punon punë mirë. Unë e di këta. Çu ka folën me nefsën? Ibnul Xhouzi. Ebul Ebu Faraj, Abdurrahman, kanë folë me vetën e vetë, ka dosh me e thyj, vëzër. Nëndaj, dhejra fukralokut është dhejre cila ka pak njerëz. Këthot, ka thonë Sheikhu l-Islam, ibn të imië, rrahimehullahu te ala, hoqa jam men eradës se adet e l-ebedije, fel jelzem atëbet e l-ubudije. Ka thonë Sheikhu l-Islamu të imië, kush e donë lumëturim e pavdekshme, për gjithmonë, mështi dahot pragët të adhurimit mështi dahët pragut të adhurimit. Kanë dhënë disa prej se lefëve, la tariqë eqrabe ilë Allahi minë elë al ubudije, min wa la hijabë e ghladh minë dhe'wa. Kanë dhënë nuk ka rrugë, më të shkurt, ka Allahu Gjellë Gjellalu, se dera e adhurimit. Këta më adhurimit tash, leni këto shprejet tona, qëka ne ndihmomin me to adhurim, rubri, sklavri, këto janë vetëm shprejet të cilat mundohemi në nëpërmet sësoj me i kalëzu definicionet i marmi prej gjuës arabe qëllë më dhonë abd toke në nështrume e cila kush të t'jo ta është mere me qikish më shojë qësaj toke si të thoje si të fole pak s'ka mundësi sa është muabbet kjo robi thoti për në kajim elgjozije thashe e khulisamu të imije se i gjith adhurimi të cilën Allahu Gjellit Gjellalu e kërkom për e neve është el-iftikar. Ja e juhën nasu, entëmul fukara u ilallah. Wallahu hu el-ganiju l-hamid. Ka thanë Allahu gjelë gjelën surë Muhammed, oju një rëzë. Ju një fukara për Allahum. Ju një fukara për Allahum. Allahu është i pasur. Allahu që ta e li prej nere, zdo ma shumë. Vetëm na të pranojna, sa aja është i pasur dhe na e na të varëfër. Dhe në momentët qka na pretendojmë në diqka, se kjo është e imja, neve ndeshme me robrin da i Zote Gjelle Gjelalu andaj se lefi glazat gjith mund kër kam baudi shakam të në Elhamdulillah Elhamdulillah iledhi bihi të tim mës salihat, falenderimi të konë Allahot mendiman e të cilët përëtsohën veprat e mira dhadi bënkajim e lëgjauzije lezeti dhe knëtsia e adhurimin da i Allahu të barek e wa të ala është mëjë madhë sa të pëshkruhet me fjal dhe kjo është rruga e njerëzët të cilët kanë hitë Allahu Gjellë Gjellalu dhe Allahu Tebarek i ka morë nën kujdesin e vetë pas e të të të pënkajim El Gjauzije, dëshuria dhe adhurimi dëshuria dhe adhurimi janë në maja, maja ajka, kajmaki e i robit që ka mundët me mëri mësë shumë të i robit me eda është Allahu Gjellë Gjellalu me eda është Allahu Gjellë Gjellalu ashkulmi, pse? së dojti pastaj. Ande ka than Allahu te bareke ve teala, fadhkuruni adhkurkum. Përmendëm në mua ju përmendi juve, u kry. Po e përmende, të përmend ai tije. Po e dashte të don ai tije, kjo kulmi është. Mnjër me ërmët përmend Allahu gjele, gjelelu, me lëfdat, ju, i Jellalu, me lavdat, njeriu i marr të mira që s'ka mundësi i boshkruajt. Allahu na mundsoft. Me dash, çish don ai më dash, jo çish na dojmë me dashat ka dalime, me edash dikan dhe me shërbij dikujt, qishdo ajmi shërbije, jo qishdo ti me shërbije, dhe këtu Ibn Kajm el Gjozi në libra tjera thot o ish dalimi mes bidati dhe sunetit bidati i shërben kuina, Allahut, apo bidatxia i shërben Allahut, por nga hizmetit qka ajdo me bo ndërsa sunnia dhe ajtë cilë e ndjekë rukën e sunetit edhe ki Allahut, mi po ki e shërben qishka lip Allahut që rëpodikush i cili i shërbehet dhe respektohet, kur e respekton ti atë. Çiçdosh ti më respektoat, çish do aj ti më respektoat. Çish do aj. Kur kënaçet më shumë aj. Kur ti ja çon një san çish kalip aj apo ti çish ja çon. Nëse dikush ta kalip një kërkesë dhe ka thonë duam pas 5 ditëve. Dhe ti thuaj, ja bë kti duhet ne, apo ja çon jone. Me e dashur është ajt që të kërë të kalipaj. Apo? Me e dashur është asë për para, asë për apa. Andaj, ne dhe Zotit duhet më jaqu adhurimet kërë i kalipaj. Por shembol, por shembol Zotit Eon Gjellegja ka thonë, dy farët e të sabat. Dhe vjen filozofi që që kanë diskutu për para, ka thonë pse dy. Dhe të qëstje e sabat e të kanë diskutu, kanë thonë, qëfar hikmeti ka ndrek, ndrek, është ma letë muqu, ne i kal nësabash, maran muqoj, ka li pëdi. Dhe me këtë logika të këndër të në lip. A ma ajtë do më shërbi që ishtë do hajë jo ti. Kurë thonjë e dikosh, po du mu të aku me ti në këtë ko. Nuk mund është me dhënë ti, ja une, po du mu të aku me ti që kaqë. Shash, kush e vendosë, kur do mu të aku? E vendosë Allahu gjelle, gjelle fi ula. Të di bën ka ime lë gjëzije, fe kulle ma talë al abdu minënë rabbihi subhanahu aleyh, qablet dhembi, ve fi thot Ibn Kajimi, gjithmonë në robi kure she, para gjunajt dhe mas gjunajt, dhe në gjuna rahmetin allahu gjele gjeleluhu ishtohët dashnija dhe adhurimi si thot, shikojit kure është të bo gjunaj para gjunajt dhe pas gjunajt e ka ditë se ka me bo gjunaj e le me bo gjunaj dhe ja pranët në tokën pas gjunajt a ka, a thot më shirë me madhë se kjo e ka ditë që ka me bëjë gjuna, edhe e ka lanë me bëjë gjuna dhe s'ja ka ndalë frimen, s'ja ka ndalë ujin, s'ja ka ndalë komoditetin, nuk ja ka ndalë, asë një sen le ta kryje gjunain, dhe pasta i ka thënë, a do më ta pranë u topën, a ka o dikush pa shumë që, që shtu mërët me, me thënë, me thënë, kryjë gjunain që edhe të mirat, që ti ta gallon trupin, muskulat gjuan syt, vesh me çka i janë ato gjunove. Me çeto. Ajti gallon, dhe ti shton, vesh ti ndan, do qelizat punojnë, dhe zemra punon. Dhe ti ban gjuna, dhe ai prap pranon. Ka thënë, a nuk ja shton se kjo dashni ndaj Allahut? Sot ka urdhës muslimeve e Muhamedit, gjp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thanë alaihi salatu wassalam, nuk ka ndonjë ditë që deti nuk kërkon leje nga Zoti i vet e njuhri ka bëni Adem, që ti zhytë dhe ti fundosë bitë Ademit. Tha dhe nuk ka ndë një dit që nuk kërkon qillë që ti t'ju djubere njërzme në bikërije. Dhe nuk ka ndë një te, dit që toka nuk kërkon izën për i Zotit që ti përmysë njërzit. Për çka nga, nga gjuna që i banjë për Allahun të barek e wa teala, thotë, ndërsa Allahu Gjellë Gjellalu ju thotë Da'u Abdi Haditën e Mustajtën e Mahmedit Allahu, që ka ju thot Pra vëzër, këtu këj univers Kur bojmë nga gjuna, nërvozohet Këja ditë i për nga mërës e sëllëm Deti, toka dhe qilë Këto janë, janë matë mlojat Si për pasë që ka i shobëmi Deti, deti qilë dhe toka Kur bojmë nga gjuna, këto hidroër Dhe thonë, zotit, shlanta, tanin, i thënë zotit, shlom ta Të hidroëna për hirtanin Të i bajë diçka Allahu, që ka ju thot Thot, da u abdi, lene robin Lene robin Fe ene a'lem u bihi Une njof më mirë ket Une njof më mirë ket Kure ku më kryu atë nga toka Kure ku më kryu atë nga toka Thot Led baje gjuna Dhe mos ja prishti komoditetin Allahu gjelën gjelën i thot robit Robetjer Qillit, tokës dhe dedit Thot Jo s'ka nevoj Këta në nuk e nina dhe zër Në nuk e Nina të thon deti, o Zot shlëm, ti ti ti marr me veti këto. As tokën nuk e Nina, po pejgamberi zën lajmëron, dhe Allahu ja kthen tokos. Thotë jo rë, lënët bojë juno, mos mos u drit. Lënët bojë juno. Keni pa çastë të vogla dritë të na e kuptojm se junat, atë shkon të bëjë të me një ato bota tërmat me bonë juno, e shkon me një vetë me hik. Andaj kjo çetësia kush na jep? Na jep Allahu te bareke we te ala, ka thonë vë inkane abdi femini vë i lej vë izzeti vë gjelali in etani lejlen kabiltu thët pasi që është robijam lemnit mirë në unë me ta a është robijam? unë i mirë në me ta ka thonë nëse më vjen natën pasi ka bëgjënojë ditën unë e pranoj e nëse ka bëgjënojë ditën dhe më vjen nëse më ka bëgjënojë natën dhe vjen ditën i pënduar unë e pranoj nëse afohët të une një kra unë afrona të Nëse ajë vjenë të une duke eqë, unë në shkoj të ajë duke vrapuë. Allahu gjellë gjellë luë. Dhe këtë kjo është nga robërije dhe dëshurie që e ka Allahu gjellë luë alë për robin dhe robin për, për zotin. Dhe në më këtë shpjegime, shpjegoni për në kajim e gjëvzi, hadithën e pengamberit, sallallahu aleyhu sallam, së në kanë zirimë në Bukhariju, të cilët njërës dhe kanë këtë shkuptuë, mirë po kjo të robërisë dhe dëshurisë, ku ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, se robë i thotë Allahot, o Zotë, une bona gjuna, Allahot thotë, robë i jemë, e diti, se e ka një Zotë, që mundët me dënu, dhe mundët me, me ja fali, pasim kërkoj fali, e për ja fali. Dhe kështu i thotë treherë, në fundë Zotë, dhe që ka thotë, ka diti sajë Bukhari, i thotë, Allahu zhëllu, feljef al abdi letë baje robit që ka të doje, fekat gafartu lehu, ja kun fal. Ibn Kajim i thot, këja diëth e kanë këtë shkuptu neglijentët, që kanë thonë, apëshe Allah u qenë e sa mëshirën e malë e ka, dhe kanë mëndu se kjo banë dobi imani pa vepra. Ibn Kajim i thot, hadithi është kunder tëre, sepse hadithi ka të baje me ubudijen, sepse Allah u ka thonë, felljef al-abdi, maje shah, robit e më letë baje që ka doje, A më më kënë robiti e kalëzumë që ka të me thana po? Durët, kamët, fuqia, muskullat, dora, gjunha, veshi, syni, zgudzon me vepru pale jetë zotit. Me më njerë izëm. A me shiku qëta? Kësire. A me një qëta? Nije. A me folë që këtë fjallë? Jo, më se folë. Se foli. A më shumë pokë? Pimrejna të morë me folë. Më se foli. Pse? Se je robë. Robëria të arabët dhezër, robëria arabët, jo e dini se ka pas robë dhe për nga mërës e zemë e kam riket ko, dhe Kur'ani ka, kanë zitë për me e liru robin robin vlezër që aty o shah, o shtë ofendu që aty i kanë thanë këtheje bjerë, se kipru mirë, se kipru tamam e kanë përzonë, e kanë tirë prapë tu dalë e kanë tirë prapë, s'ka guzume e thanë jo s'ka guzume e thanë jo, dhe shemë bujt Kur'an janë të prume në basë së sajnë andë Allah u gjellua thët Ai shikoni urobte juve. A mundet me ajo ja por dor dikush tjetër? Jo. Ka thon çish po doni unë ju kum kriju me u por dor dikush tjetër? Për urobi, ta arabot kur ka punu, s'ka guxu malli me çudi kujt tjetër. Me çudi zotri tjetër. Ja ka pru zotries vet. Andai Allahu gele gelelu i thadrobet masir rob ban çka dush. Sepse urobi i falet gabibin nga dashuria që ka për zotrin. Thadi ibn Qayyim el Jawziya pol naqtasil ala hada alqadr min dhikr at-tauba wa ahkamaha wa thamaratiha tta ibn qayyim al-jawziyya po profundova me kët meselë me kët çështje edhe pse mesela shumë më e gjallë thot fa innahuma utila al-kalam fiha illa li farat al-haja wa ad-darura thot skemi fol gjall në kët meselë përveç se nevoja shumë e madhe ndërsa thot dikush pse e zgjatën çështjen çishmi kryr gjunohat nevoja shumë e madhe vlezë na ket bojm gabim edhe ket bojm gjunoa edhe ket shikojnë na dhënia shkëzot me shikoj dëgjojm shkëzot me dëgjoj nëse flasim çka Zoti më fol, do njëherë na ikin namazet nga koha e vet, na ikin sunnetet, sunneteve na ikin edhe shumë prevajhibateve, na ikin ndonjë dashni nga ndaj Allahu xhelel xhelalu ndonjëherë, shumë shumë gjëra të cilat neve nuk na afroin ka Zoti, po na largojnë. Dhe domos doshmërisht do të më ia dhonin ilacin kësaj na. Domos doshmërisht do të më ia dhon ilacin kësaj na. Sa Diben Qayyim el-Juzeyyë nevoja është e ma dhe Wallahu l-muwafiq li muraati dhalike wal qiyami bihi amelenu e hale thët i mënkajim e l-gjozije Allahu është ajë cili na jep sukses që ti në gjitëm i këtëre shkallve, qështë në kam mëncu mi dit shiko subhanë Allah i mënkajim e l-gjozije dhije që është imami musliman pasi e përfundon këta edhe ju muni me thonë, shumë miru së qarun shumë miru e kuptum që ka është meselja, edhe njët, me Allahum, i mënkajim e n me mujtë me i praktikue. A njeri kërë lezëm këto mesele, në aspektin e, e ushimit shpirtit teorijës knaqët, a më më bërë rabbi zotit është për të i fjallës, zë lezër. Andoj, shekër seme të i mija të të sahabët, ndoshtë të nuk kanë ditë që përshë më shprejë si na. I bën ka imi ka në dikundishin libra. I bën të i mija, mendimin matë vogëllë i ka 300. Mendimin matë madhë i ka njëmi, mendimin e mesën i ka 700. Ebu Bekri nuk i ka, i e libra që si ka që. Fjallë si që ka që. Ibu Bekri, mendimin e mëtë voglë i ka, 300 libra, vëllime. Veta t'i ka, dhe t'i ka shkryp. Ebu Bekri, e siddiki, as fjallë si që ka që. A më në mesë Ebu Bekri dhe ibu nëtejmiës, dhe rajet. A diku është Ebu Bekri? Qëllët dhe rajenetit, pengamberi e qëllëa i himë. A mështë ka folaj shumë Andaj dhët, i përnë kërë elgjëvëzije E lusim Allahu, qishëna i ka mundëcu Me dit, në mundëcoj e mundëgjit Në këtë shkallë Shkëshka mundëgjit Gëse robria është e madhe E dhët, Allahu Gjelaluhu -Gjel -Gjel Nuk e ka lafdru pengamberi së sellem Me një, një vepër As me pengamberi As me as një vepër përvecë me, me një cilësi Ajo është abdëna <coughs> Pengamberi jonë së sellem Gjithë mund kër që shë, që që dhirë Zotit? Walemma kam abdullahi ed'uuhu kur ungrit abdullahi duke lutë Allahun abdullahi Muhammed s.s. kur Allahu qëllë gëllalu eja përmendi isran dhe mirajin isran dhe mirajin i tha bi abdina me robin ton e në gjithëm robin ton nalt dhe kur i ka sfidu njërzit me pru një kuran si kur që e ka pru Allahu qëllë gëllalu i ka thonë thetu bi suratin Bjene në një sure, që që këna zbitë robit tonë. Kullën mi është mu bo, robit Allahu te bareke, vëtë alë dhe me këta përshmëndoj shikimet e njërzve, qësi gjunohave duke lut Allahu xhela xhelalu, që Allahu te bareke ve tere na falte gjitha gjunohet që ai kemi bënë të kaluar dhe që ka mundësi mi bëa në të ardhmen lutsim Allahu te bareke ve tere që Allahu xhela xhelalu na ibdrit në imanit në zemrat tona, na i furnizojnë shpirtat tonë me iman, me islam, me ihsan, e lutsim Allahu te bareke ve tere që Allahu xhela xhelalu na bën musliman të devotshëm, besimtar të devotshëm, e lutsim Zotin ton xhela xhelalu që Allahu xhela wala na mësoni kuptojë falte Zotit, falte pejgamberit sallallahu alei selam, lutsim Allahu wara ce Allahu te bara ka wa taala musliman der ne diten e fundit elusi Allahu xhela xhelalu qe zoti u xhelu ala musliman ku dhe shan Allahu te ndehmon yetima te muslimanu Allahu te pasurohet te mbulon fuqarat Allahu xhela xhelalu te ulet san pasulik te ban fisnik te dhe xhymert Allahu xhela ala te burgos te muslimanu Allahu te leron kriminalt ne mesvetet te spartallon akulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafururrahim walhamdulillahirabbil alamin